juga buat pasangan hidup kita buat orang-orang untuk kita buat turun-temurun kita juga buat semesta dan sisi ini insyaallah al hadhihi an-niyah bi niyahin salihah wa ila hadrat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam al faatihah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 Ihdilassiratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Ghairin marhdub alayhim Waladdalim Rabbi firlana wa liwalidina amin Bismillahirrahmanirrahim Allah mas'ana'a ala siddhina Muhammad Wa ala ala siddhina Muhammad Ya Allah Ulamul ahal, teman-teman yang melihat. Yang mendengar bila ia punya kesusahan Kau membantunya ya Allah agar menjadi senang Kesulitan hilang Masalahnya kau tolong Hajatnya kekabut Bila mana punya hutang Hutangnya lunas Bila mana catatan umurnya pendek Di sisi moya Allah Panjangin dia Dalam keadaan sehat Wala hafiah ya. Taat beribadah Kenyap lukun Islam yang kelima InsyaAllah Bisa pergi haji ke kebetulullah bila yang melihat, yang mendengar tayangan antifir khususnya untuk Indonesia bagian timur ini, ya Allah. Di hari Rabu ini, nanti mendengar rekaman di setelah hari Rabu ini, yang belum berjodoh. Belum memiliki anak turunan. Belum memiliki pekerjaan. Belum memiliki usaha. Banyak kesedihan. Banyak kepusingan. Banyak yang dipikirin. Banyak bebannya Sedikit rezekinya Sampai rezekinya Beri golongan orang bodoh, beri orang bodoh dari golongan orang orang malas Ya Fattah Wahai yang maha membuka Ya Razak Wahai yang maha memberikan rezeki Ya Fattah Ya Razak Wahai Allah Yang maha membuka Membuka apa saja Buka jodoh, membuka anak turunan Membuka rezeki, membuka ilmu, membuka pikiran, membuka hati, memberi hidayah, memberi kesempatan orang bertobat. Ya Razak, ya maha memberikan rezeki. Ya muhawil al ahwal, wahai Allah, ya maha mengubah keadaan. Hawil al ubah keadaan kami ya Allah, ila ahsanil il Kepada keadaan yang lebih baik lagi. Hari ini dan insyaAllah beberapa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 Nur Samawati Wal Ar Allah lah Cahaya Langit dan bumi Milam mana kemudian Allah tidak mau memberikan cahayanya Kepada kita Allah Maka gelaplah yang terjadi Kita bahas dulu Pemirsaan TV yang maupun anda berada Terutama teman-teman dari Indonesia Bagian timur yang saat ini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 bisa hafal dengan sendirinya. Masing-masing ayat dibaca seperti ini 64 hari insyaallah satu surah An-Nur selesai. Insyaallah coba ya dawamin surah An-Nur. Ayo kita baca dulu ayat 35. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ayo. <tuh> A'udzubillahi minasy syaithanir <tuh Allah> rajim. Allahun nurus samawati wal ard Allahun nurihi kamishkan was-nurihi kamishkan kamishkan Al-misbahuh fi zujajah Al-misbahuh fi zujajah Al-zujajah tu ka'annaha Al-zujajah tu ka'annaha Ka'annaha kawkabun أنها كوكب ديري يقود يقود من شجرة مباركة يقود من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.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 Sas Hunar, walau lam tam Sas Hunar, Nur pada Nur, Nur pada Nur, Yahdi lahul nuri ma Inid gamid Yahdillahu li nurihim ayasha Yahdillahu <tuh> li nurihim ayasha wa yadhribullahu al amsal lin nas wa yadhribullahu al amsal dot ya bukannya dal ya wayad wayad wayad wayadribullahu alamthal linnas wa Wayadribul... Jangan dikolkolahin bukan wayad wayad ditahan wayad Wa yadribullahu Al-amthala Linnas Wa yadribullahu Ayat terus Wa yadribullahu Al-amthala Linnas Wa allahu shay'in Alim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 Nau usah diikuti ini ya Allah nurus samawati wal-ard Mathanu nurihi kamishkatin fiha misbah Al-misbahuh fi zujajah AZZA JAN JAN TUNKAAN NA KAUN KABUNDURIYUN QAD YUN QADU MIN LA SHARQIYATUN WA LA Yakadu zaituha yudhik Walau lam Walau lam tamsas nar Nurun ala nur Nurun ala nur Nurun ala nur Yahdi lawi nurih mayya sha, wajribul Allah amthalin nas, wa Allah shayin ali. Sadaqul Allahul Azim. Benar saudara, cakep ini surah Subhanallah Mudah-mudahan saudara hidup membakal terang Coba deh, bukan ngebeda-bedain surah demi surah Semua surah bagus Tapi seba, coba, coba, coba aja jalan-jalan nah, Padahal saudara adalah orang-orang yang Lagi begini ngomongin Aduh, lagi gelap nih Apa aja gua lakuin banteng Gitu kan, bisa jadi kan Nah, ayat 35 nih, Kalau emangnya satu ayat pen, satu surat penuh ribet panjang enggak sempat. ya padahal saudara yang butuh kan sebenarnya kan mestinya kalau saudara yang butuh ya hajarlah, jangan sampai enggak dihajar gitu tapi kalaupun enggak hatinya Yusruan agama itu memudahkan okelah okay baca ayat 35 nya kalau ayat 35 nya susah oh panjang Ustadz oke okay.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 Hari Rabu yang berikutnya InsyaAllah Mudah-mudahan Allah sayang kita semua Saya Isuq Mansur Senang kembali ada di Antv. Mudah-mudahan Allah riza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh